Orvosok, ráolvasók, jövendőmondók. Ezzel olyan témát érintek, amely téren a helyzet igen rossz Tibetben. A városban gyakran előfordulnak nemi betegségek, de mint minden más kornak, ugyennek is elég kevés jelentőséget tulajdonítanak. Többnyire elhanyagolják azokat, és csak akkor hívják el az orvost, amikor már késő. A higany, ősrégi gyógyhatását itt is ismerik az orvosiskolák szerzetesei. Milyen sokat lehetne Tibet jövőért tenni, ha az orvosi és az egészségügyi állapotokat megjavítanák? A legiesztőbb az, hogy a sebészet itt teljesen ismeretlen. Félelem fogott el minket, ha a vakbélgyulladásra gondoltunk. Minden gyanús fájdalom ránk mert képtelenségnek tűnt a XX. században vakbélgyulladásma meghalni. A tibetiek a daganatok felvágásán kívül nem ismernek semmiféle beavatkozást az emberi testbe. A szülészet is idegen számukra. Egyedül a hullafeldarabolók, a domdenek tevékenysége érinti valamelyest a sebészetet. Gyakran jelentik a hozzátartozóknak, akik tudni szeretnék a halálokát, vagy az érdeklődő orvoston hallgatóknak, ha egy halottban valami különöset állapítottak meg. Az orvosiskolák sajnos minden újdonság elől elzárkóznak. Buthának és követőinek a tanítása a legfőbb törvény, amelyen változtatni nem szabad. A rendszer kész. Egy évszázad óta. Még most is büszkék például arra, hogy a pulzus megtapintásából minden betegséget meg tudnak állapítani. Két orvosiskola van. A kisebbik a Csánkporin vagy Vashegyen fekszik, a nagyobbik lent a városban. Minden Kolostor meghatározott számú értelmes fiút küld ezen iskolák valamelyikébe, ahol a tanulmányi idő 10 vagy 15 éve. Öreg tudós szerzetesek tanítanak. A kis szerzetes diákok lótuszülésben ülnek a földön táblával a térdüken és hallgatják tanítóikat. Gyakran színes fali a szemléltető eszközök. Egyszer látom, amikor egy tanító grafikus ábrák segítségével magyarázta el egy ártalmas növény élvezete után fellépő mérgezési tüneteket. Látni lehetett a növényt, a jelenségeket, amelyeket az emberi szervezetben kivált, az ellenmérgeket és azok reakcióját. Hasonlította, mi iskoláinkban használatos fali képek rendszerére. A csillagászalt itt az orvostudományhoz tartozik és szoros kapcsolatban áll vele. Az iskolákban régi könyvek alapján évenként összeállítják a holdnaptárt. A nap és a holdfogyatkozásokat pontosan bejegyzik, és hónapokra sőt évekre szóló időjúslásokat állítanak össze ami mi paraszt naptárainkhoz hasonlóan. Ősszel aztán az egész iskola gyógynövényeket gyűjt a hegyekben. A fiúk már nagyon várják ezt az időt, amikor soka tréfálkozási lehetőség, de sok a munka is. Minden nap máshol ütik fel a táborukat, és a végén súlyosan megrakodva vonulnak a jakok tájérpába. Ez Tibet egyik legszentebb helye. Egy templom van ott, ahol a gyógyfőveket osztályozzák és szárítják. Télen aztán a legfiatalabbaknak kell fáradtságos és aprólékos munkával porrá őrölniük a gyógynövényeket. Aztán pontosan feliratozott légmentes bőrzacskóba zárva őrzi meg őket az orvosiskola apátja. Ezek az iskolák egyúttal az ország gyógyszertárai is, ahol bárki díjmentesen vagy csekély ajándék ellenében orvosi tanácsot és gyógyszert kérhet. Ez a gondozás egyúttal a tanulók gyakorlati oktatása is. A gyógynövények és azok gyógyhatásainak ismeretében valóban nagyon jártasak a tibetiek. Én is gyakran bíztam magam a tudományukra. A füveik nem gyógyították meg az isiászomat, meghűlés és láz ellen mindig beváltak. A Városi Orvosiskola apátja mindenkor a Dalai Láma házi orvosa is. Ez megtisztelő, de nagyon veszélyes hivatal. Amikor a 13. Dalai Láma mindössze 54 évesen meghalt, az apátot mindenfél évvel meggyanúsították, és örülhetett, hogy csak a rangját vesztette el, és megkorbácsoltatás nélkül megúszta. A városokban és a kolostorokban beoltathatja magát az ember himlő ellen, minden más járvánnyal szemben azonban védtelen, és ez gyakran sok ember életbe kerül. Tibetben a hűvös éghajlat és a tiszta magaslati levegő életmentő, mert a nyomorúságos higiéniai viszonyok miatt elkerülhetetlenek lennének a katasztrófák. Minden alkalommal hangsúlyoztuk, milyen fontos lenne az egészségügyi viszonyok megjavítása és lász a csatornázása, de a nép inkább bízik a kézrátevésben és a ráolvasásban, mint az orvosiskolák szerzeteseiben, akik a mi kuruzslóinkhoz hasonlóan dolgoznak. A lámák gyakran szent nyálukkal kenik be pácienseiket, vagy szampát és vajat kevernek PP szent férfiak vizeletével, és ezt adják a betegnek. Ártalmatlanabbak a fából faragott kis túpák, amelyeket szentelt vízbe mártva a fájós helyre nyomnak. Betegség és veszély elleni amuletként különösen kedveltek, azok a kis istenszobrok, melyeket a lámák agyagból préselnek. De egy ótszerként semminek sincs nagyobb értéke, mint a dalai láma valamelyik tárgyának. Csak nem minden nemes büszkén mutatott nekem a 13. dalai lámától származó kis sejem zacskóba vart erekjét. Karongnak, mint egykori kegyencének sok olyan tárgya volt, amelyet a dalai láma személyesen használt. És mindig csodálkoztam azon, hogy ő és Indiában nevelkedett fia, mint felvilágosult férfiak, kitartottak-e babona mellett. A tibetiek amulettek bevetett bizalma határtalan. Varázserejüktől védve érzik magukat minden veszély ellen. Hajlandók voltak bármi befogadni, hogy egy amulet, például golyóállóvá teszi az embert. Egyszer neki szegeztem a kérdést. Ha a sok utcai kóbor kutya közül valamelyikre egy amulettet akaszt az ember, akkor nem lehet a farkát levágni? Minnyáján meg voltak győződve arról, hogy ez nem lenne lehetséges. Tapintatból is tekintettel a vendégbarátságra, nem tettem próbát, mert nem akartam senkit vallásos meggyőződésében megsérteni. Sok férfi és nő él jóslásból és horoszkóp készítésből. Lásza utcaképéhez tartozik, hogy a zarándok körútak mentén öreg anyókák guggolnak, akik cseké adomány ellenében mindenkinek jövendőt mondanak. Megkérdezik a születési évet, olvasójukor rövid számítást végeznek, és a kérdező titokzatos szavaiktól megvigasztalódva tovább megy. Teljes bizalmat élveznek a lámák és az inkarnációk jóslatai. Az emberek egyetlen lépés sem tesznek a megkérdezésük nélkül. Ha zarándok útra indulnak vagy új hivatalba lépnek, előtte megkérdezik a legkedvezőbb időpontot. Volt abban az időben Lászában egy különösen híres láma, akinek a látogatásait és kihallgatásait már hónapokkal előre lekötötték. Faluról-falura járva vándorolt a tanítványaival, hogy minden meghívásnak eleget tegyen, és annyi ajándékot kapott, hogy abból az egész csapata jól megélt. Olyan nagy tekintély övezte, hogy még Mr. Fox, az angol rádiós is, aki évek óta szenvedett a közvénytől, epedve várta a látogatását. Sajnos ő már nem került sorra, mert az idős láma időközben meghalt. Eredetileg egyszerű szerzetes volt. Húsz évi tanulás után az egyik legnagyobb kolostorban kitűnően levizgázott, aztán néhány évre remeteségbe vonult. A ma magányos remete lakok egyikében lakott, amelyeket szétszórva az egész országban mindenütt látni. A szerzetesek elmélkedés céljából keresik fel ezeket a helyeket, sőt némelyek még be is falasztatják magukat, és évekig csak campán és teán élnek. A mi szerzetesünket is példás életmódja tette híressé. Sohasem evett olyan ételt, melyhez életet semmisítettek meg, még a tojást is elutasította. Úgy hírlet, hogy egyáltalán nincs szüksége alvásra, és ágyat sohasem használ. Utóbbit magam is megállapíthattam, amikor három napig mellettem lakott. Csodatetteket is tulajdonítottak neki. Azt mondták, hogy kezének erős kisugárzásától meggyulladt egyszer egy mala. Az adományokból, amelyeket kapott a város legnagyobb szobrát emeltette aranyból. Az országban egyetlen egy női inkarnációról tudtak. Dorje Pagmónak, vagyis Villám Nyaláb kockának hívták. Gyakran láttam őt a szertartásokon vagy a bárkoron. Körülbelül 16 éve szerény lány volt, állandóan szerzetes ruhában járt és lásszában tanult. Őt tartották Tibet legszentebb asszonyának, és az emberek az áldását kérték, ahol csak megjelent. Később, mint apát nő, élt a jándrok férfi kolostorban. Lászában rengeteg legenda keringett szent szerzetes nőkről és lámákról, és én nagyon szerettem volna csodatetteiknek a végére járni, de nem lett volna illendő az embereket hitükben megsérteni. Boldogok voltak a meggyőződésükben, és olyan nemesen gondolkodtak erről, hogy soha meg sem kísérelték, hogy megtérítsenek minket. Mi is alkalmazkodtunk a szokásaikhoz, látogattuk a templomaikat, fehér sálakat ajándékoztunk, ahogyan azt az illendőség megkívánta.